من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سوره النمل 2 مسليه يوداع يا ملئ بلاد بل سو بغ دا غید پارے دو واقعات موسیٰ علیہ السلام واقعہ و سلیمان علیہ السلام واقعہ عالم الغیبنو او دا دی مسئلی دعوی دا شلمی سی پاریت نمبر پین سٹھ کے بطور خلاص پیش کریو قل لا یعلم من فی السماوات والعرض الغیب ایلاللہ وما یشورونا ریانو یوغاسون دویم مسئلہ بچاؤ سلامتیاں زورکوم زو لوت علیہ السلام او صالح علیہ السلام لا بچاؤ ماور کڑو او دا دی مسئل خلاص ہے ان ست آیات دنور لسمی سی بار اخر کے ویلیو قل الحمدللہ وسلام ونالا عباده اللذین اصطفا بیائی زجر ورکو منکرین توحید او قیامت تا او تسلی نبی علیه صلی سلام او د یو هم جواب کده و پیغمبر حق ده نبی علیه سلام تیویلی و ستا دا دین ستا دا بیان اینکا علا حق المبین و پیدا که چې حق ده نو بکار ده چه ارسو کو تغاڑه کی دی و ای زدیان شتکنن دا زد دا وجه نا اڑاند کانی دی حق نوری منینہ لکه پشان د مڑی او پشان دڑو نو کون څنګه چ مړې او کان نوری او سنگडून لیدل نشکوه ویزا وقال قول الیہ ما خرجنا لهم دابته من الارض دوس تخفیف دے د عذاب یرا که مخلق پیغمبر دعوت او دا مساله نمنی نو الله باور له دنیا و اخرت کې عذاب وری د عذاب سنمونی او نخیخی ضا وقع قولولیهم کله چې ثابت شي قولو وای نه داعذا بړ په د مخلووق پهې منکر نو خرج ناله هم روګ به سمونږدي د پااره دا بې یو دبو جاندار د ځمک تو کلې مهم چې دوی سره به خبرې کوي او به چ ننا س شکه خلک قانو به آياتې نه زمونږ لا یوقنون یقین لرون کی دابت الارض بروزی دز یو جاندار اب خلکو سره خبری کی په بوتلان دا اسلام نه سیوا د دینونو او د الله نه سیوا د دا خدایانو داوا په حقانیت د اسلام او د دین باندې خبرې دینه مراد سره دې کې مختلفه قول له حدیث کې د قیامت علامات خو دلشي نو علامات د قیامت لري کیسري یو علامات د قیامت ابتدایي صغرا چورټوي دویم علامات وستاری درمیانی او درم علامات کبرائی غټه وخيري علامات کبراو کې لس غړ غړدي پای کې خروج د دجال د جال برازی یا جو معجو اثار السلام ب او یو په کې دا بتل د علاماتې کواو کې دی نورې حقیقې حال نه الله خبر دی خ دا بتل رض برازي خلکو سره به په حقانیت د اسلام او په بوتلاان د غیر اسلام او د غیر الله د ولویت خبری کئی اننا سکانو بی آیاتنا لا یوقنون چه بیشک خلق او پایاتونو داللات وزمون پایاتونو بانده یقین نلرون کی تبصیل دا پارا بیا تبصیلو نکتیش مارف القرآن همسا خبری کڑی خو خط تبصیلو گت پی دی تدبر قرآن والا کڑی امین حسن اصلاحی د دا تبصیل که دا غدا فکر مطابق ثغلتہ خو نور بکې فواید ام دی دا سړی اصل کې دا امام فراحی شاگرد دی امام فراحی باندې جدت غالب نور نو ډېر لوی مفسر دی قرآن په هندستان کے لکه څنګه چې مولانا حسین علی سیو اول دا سړی لکه مدودی سوچ والا سړی نور تفسیر کې ډېر فواید دي نو په دې هم اقوال او باس کړي دی برحال ان تبيعه کوي و وَيَوْمَ نَشُورُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ حُكْمًا دغه دا چې دابهت الارض په قیامت پالماتو کې خوا و علامه ده نورې تفصيلات الله تعالی معلوم دي خو خپل توجيهات پکې غنښه غي کړې وَيَوْمَ من مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا تَخْوِيفٍ أُخْرَوِي وَيَوْمَ او پرواز د قیامت ناشورهمن کلله امته را پورته کو مونږه هر ډلې نه فوج د هر امته نه فوجن یا وردالا ممنداغا چانا یو کذو بی آیاتنا چه در روغجن گنلی زمانگا یاتونا فهم بزدی با یو زمانا صف صف کریشی دا هر امت منکرین مخالفین با الله تودری گیو صفونو صفونو کی بش حتی تردی پو ریزا جاوو چرا بش قال اللہ ورته یا کذبتم بی آیاتی تا سو در روغجن گنلی زمانگا یاتونا ولم تحیطو بی علما او تا سو حاتا نوکر دا غ زانم په پوي کړې نو او د ناپ د پوي نه پوي باوجود منکار کاو او خيارته بداره اصول دایي چې دا یو شي په حقیقت ځان پوي کا علم حاصل کا نو خبره کا وا او چې نپ یو پنه او خبره کې دا خود به خوب سړي کوي مثلا یو سړي په میډیکل او په ډاکټره او په طب باندې نو پوېږي او ډاک سره جړه کوي دا دو خو د غلهته و کله ته په دی اول ځان پوه کهه ک بیا خبرې ک خواان کوي دارن یو سړی هغه الم نه دی کړی پهقرآونه صرف ناحوه قو دووانې نه دی خبره او ملی دا تررسمه خوې غه ته وړه نه ته د دی نسه خبرې دلته خو د مرفوي او دا د منصوب و ته په منصوب مرووم س پوه اول علم آسل کنو بیا آوائی او دا, دا دیو جی دی مرفوع او دا دیو لی منصوب او دا غلط او دا سی دا غرنگ دا خبرم اللہ کئی چه دا دا سی حجیب خلق دے علم آسل کڑی نا دے زان پوی کڑی نا دے و لره نا انکار کئی اول خوبی زان پوی کئی کن. امازا کنتم تاملون نو امازا کنتم تاملون تاسو سعمل کاؤ ایو شین کنتم تاملونو دا سو دنیا کې سکول چې قرانم دروخ جن کنو پکم دین روان وي او قال قول عليهم ثابت بشي عذاب په دی باندې به ما زلمو په سبب د ظلم د دي فهم لا ينتقون دی به خبرې کولی جواب بنې شول کولې عالم يرو اننا جعلنا لایلا د دلیل عقلي ده آيات یې نو پوری چمن غرزو لیدش په یسکنو فيه چې دی آرامو کې پدې کې و النهار او مبصرا اصل دا سی دے وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ مُزْلِمًا لِيَزْقُنُو فِيهِ وَنَّهَارَ مُبْسِرًا لِيَنْشُرُو دیتا دا علم بلاغت پا استلاک سنعت احتباق وی لکی گی دا غَسُنَتِ یو طرف نا ذکر دے او نور سرا لیلن سرا مزلِمًا مفول ثانی حذف ده او په دویم طرف کې مفول ثانی مبصرا ذکر ده او هغه متعلق لینشرو شروع شکل فعل هغه حذف نصال ده او لم يروا ان جاءنا الليل مزلیمان لیسکنوا فيه والنهار مبصرا لينشرو فيه آی دینوګری چمون آی دینوګوری چمون غرزول دشپا تیار چې دې کې آرام حاصل کی او عین ګوری چ مونږه رزولې دروازه روخانه چې پدې کې وګرځې وزان لکه څه بوږي اینه وشکفیزارې کبه کې لایا ته درایلی قوم دا قوم د پار یو منون چی ماندري من من و یوما تخریب په رزبانیون فغو بسور چې کو کې بو وادي شپې لکه ففزعه د هو شبش مناصوفه سماج استمانونی کی و مناصوف فلرضه چیزمن کې الا من شاء الله سې وا دا غچانا چې له وړی په او بی وشی نارازی یا, یا حاملین ارش یا لکه له حدیثه بخاری کی راضی نبی علیہ السلام وای چې دوباره پہلې واری شي هغه د بیوشه د شپلې نه بعد د بیوشه شپلې واری کې ډېر شپلې دي په اخرت نو د بیوشه والا شپلې چې پکم سره به مخلوق بیوشه کی نو یې زبا نبی علیہ السلام ای اولوش کې راشم خو چوغورم نو موسی علیہ السلام بدا عرش هغه خو سره ولاړي نو دا پته باندې لګي چې دا موسی عليه السلام باندې در سره بيوشینه وراغله دا غوجه چې دنیا کې په بيوشینه راغله و کوی تورکې یا دا غوجه نه د بيوشینه چې ده مستثنا چې وې او کانها زمانہ مخ کې دې پاسې ده نو من ان شاء الله وکولن طول با تو غراشي الله تداخل ناجز وترل جباله توینه زو توینه دا غر داسه بوها ګمان کوي پری باندې جامدتن جدا کو مضبوط ته و پا دقا رز دا کامت دا, دا مزبود غر وحیه تمر و مر صحاب روان بشی دا کامت پا رز دا پروان دو دا پشان دا روان دو دا اوریز دا اوریز پشان بروانش سناللہ اللذی جوڑخ او کاریګری د الله هغه چې هغه ټول شی چې مضبوط کړي دي هر یو شی الله ريوشه پیدا کړي مضبوط کړي دي او قیامت کې به دا ټول ختم شي ان او به شکه الله خبيرون خبردار وي ما فاسبانې تعملونه چیکوي منجاب الحسنته خوشخبری چې اشارت منجاب الحسنہ چې رات لوګړ پنيک پلو خير من حدل بدل د دین بهتره او هم دی من فزاین د مواحدین چې د الله توحیدی مناله دی په دغه غبراحت یو مازن د تغیر وزن امنون فامنی په دغه ورځ دا دغیر ورځ هغه کبراهټ نو به په امني دا خلک په منځابي سييته او چا چې رات لوګړ په شیر په خوب نو سر نه ګن بکړې شي او جو په مخونو فيناره پور کې پړمخه په اور جوړې شي حال یوزونه دي تبعد حل تو زونه الا ما كنتم تعلمون وتوبو وېدي تاسو له بدن نظر کړی کیږي الا ما كنتم تعلمون مگر دا څه چې تاسو دنیا کې عمل کوو انما امرته دليل وحي <تصف> پیغمبر وای وتا بیشک ماتا حکم شوی دین ابود رب هذه البلدۃ جزئی عبادت درب ددی کلیو کما الضی حرمها چلیست من کڑے دا ماکا ولو کل شین دی اللہ لری اختیار دار یو شید و تو حکم را تا شوی دی انا کونہ من المسلمین جسم د موحدین ہونا او د دې حکم دی رات وانا تل والقران جزب بیانوم امه ش قران بیانول جما کار دی وګرا د پیغمبر کارونو کی یو د الله توحید اودیم د الله کتاب بیانول نو د عالمم د ذمہ داری دا وانا تل والقران فمنه تا دا چا چلارو مونده نو فاینما بهشکه یختدی لار مونده لو فائدہ لنفسی ځان لدا و من زل لسو چختاشو د الله توید کتاب بیان نک فقل ورتوینما بهشکان زمین المنذرین د يرون کنه و قل الحمد اخر کی دعوت توحید وایا حمدنا شکرنا الله لری مطلب حمدنا د خدای تو چالم الغیب الله دے د دا صورت داوی تشاره اشاره ده د الله الحمدنا الله لری کوم حمدونا چې دې صورت کې دوه مسالې دی یو عالم الغیب الله دوهم بچاووالا الله نو وقول وای الحمد لله صفاتونه د خدای د غیب دان او د دا بچاو ل خاص الله لری بلال <سؤال> مول غیب وبچاواله نشتا سویریکوم زردچه واخیتاوس الله یا دی خپل دلایل د توحید پر تعارفونا نوتسوی بیا او به جنې وما رب مکه و ما ربو کنه ده سره غافلنا خبر اما د غسانت عملونه چ تاسو یې کوي